Розділ 12 Північ. Родіанці захворіли. Тріг дивився на них зі своєї камери. Вони лежали на своїх койках, майже не змінюючи положення. І хлопця це бентежило більше, аніж нагорода за їхню голову. Вони дихали хрипко, як забите брязкальце. Кашель був сильним. Час від часу один з них стогнав або видавав тихе відчайдушне скиглення. Бачиш щось», – запитав Кейл. «Ні». Охоронець пробіг повз у помаранчевому костюмі біологічної загрози. За ним ще двоє. «Агов!» – тріх вдарив по ґратах. «Що відбувається?» Ті продовжили бігти. Молодший обернувся та подивився на старшого. «Що це в біса взагалі?» Кейл знизав плечима. «Хто зна?» Він перевернувся на своєму ліжку і заплющив очі. І через мить заснув. Тріх слухав, як хропе брат. «Агов!» – прошепотів хтось. Хлопець нахилився вперед. Звуки з камери поруч. «Привіт!» – відповів він, витягнувши шию, але нічого не побачив за рогом. «Що взагалі відбувається?» «То тебе звати Тріг Лонго, вірно?» – вимовив голос з сусідньої камери. «Так. А твого брата Кейл, вірно?» «Вірно. А як тебе звуть?» Голос проігнорував питання. «За вашу голову висить велика ціна – десять тисяч!» Тріг не відповів. Відступивши від град, він відчув щось холодне у животі. А голос продовжував говорити. Десять тисяч кредитів – це великі гроші. І от справа в тому, що ніхто і не збирається їх забирати. А чому? Обережно запитав юнак. Тому що їх запропонував я. А ще я збираюсь вбити вас, самотужки. Усе тіло молодшого оніміло. Він раптом зрозумів, що цей голос колись чув. Він був більш невиразним через те, що рот пошкоджений, адже Кейл вирвав йому пірсинг. Я попрохав переведення просто для того, щоб сидіти поруч із вами, сказав Аурміса. Можна сказати, змастив потрібні колеса. Як тільки ці двері відкриються, я розірву тебе й твого брата на частинки голими руками. І це я тільки почну. «Чому б тобі не столити пельку?» Вліз Кейл, здивувавши Тріга. Він не знав, що брат підслуховував. Не знав навіть, що той не спав. Міс захихотів. Тріг впізнав цей сміх. Лідер банди сидів вже давно поруч, ще до приходу в Емблі. «А я хочу спитати, як ви волієте померти?» «Припускаю, швидко, брудно». А я б хотів вбити вас десь на одинці. Охоронці знайдуть тіла, але це займе деякий час. Не те, щоб хтось хвилювався. Ніхто не буде хвилюватись, запевняю. Як і не хвилювалися за вашого старого, коли Сарторіс... Стули пельку! Прошипів Кейл, застрибнувши з нар і доєднавшись до тріга біля град. Він висунув одну руку між прутами і спробував якось викрутитись і вдарити в'язня у сусідній камері. Кил, не треба!» – сказав Тріг, і до того часу, як старший, здавалось, зрозумів, що робить, і спробував смикнути руку назад, було занадто пізно. Тріг схопив його з сусідньої камери та смикнув до град. Тріг чув, як вожак банди хихикає і хрюкає одночасно – тримаючись за його брата. У камері навпроти один з малявих родянців присів, щоб подивитись на усе це. «Що, не можеш дочекатись? Хочеш почати зараз, а? Хочеш, щоб є...» Різкий удар, від чого голос ойкнув і замовк. «А ну, руки всередину!» сказав Вемблі. На ньому був помаранчевий костюм і маска. Біелекс стояв за ним. Охоронець повернувся до камери братів. Тріх бачив відображення, яке відбувалось в лицьовому щитку. «На місці усі п'ять пальців?» «Так», – сказав Кейл, згинаючи й розминаючи пальці. «На місці. Думаю, він просто зі мною грався». «А що за костюм?» – запитав молодший. Вперше охоронець, здавалось, не захотів відповідати. Дроїд Біаликс, що стояв за ним, почав зі слова «Була...» «Просто запобіжний захід!» Перебив Вемблі. «Нічого страшного!» «Наскільки все погано?» «Ніхто нічого не знає. Лікарка Коді намагається це з'ясувати!» Вемблі глянув на родіанців, які лежали на нарах, кашляючи та скиглячі. «Схоже, вашим сусідам недобре. Здається мені, що через годинку...» «Ці хлопці не зможуть претендувати на нагороду за ваші голови!» «Вемблі!» Його кликнув якийсь охоронець трошки далі по коридору. Вемблі обернувся з дивовижною спритністю для людини його розміру і побачив дещо, що йому явно не сподобалось. Без жодного слова він кинувся бігти у протилежному напрямку від того, що побачив. Трігу не довелось довго чекати щоб побачити, що воно. Інший охоронець біг по коридору у порваному помаранчевому костюмі й без маски. Він кричав у той момент, коли спіткнувся і впав, врізавшись обличчям в грати камери братів. З його рота вилітала кров. Вона облила тріга, шокуючи тепла і мокра. Хворий охоронець перестав кричати і зупинився широко відкривши очі, повністю дезорієнтований. Його руки стискали грати, ніби він змушував себе стояти. Лихоманка відходила від його шкіри відчутними хвилями. Дихання було хрипким. І коли тріх побачив, як груди й плечі чоловіка підіймаються, щоб вичавити кашель, у нього вистачило клепки відступити». Лише після того, як охоронець прокашляв, що здавалось тривало вічно, не намагаючись прикрити рота, він нарешті зрозумів, куди потрапив. Вам цього не зупинити, сказав чоловік дивним пласким голосом. Голосом людини, що розмовляє у вісні. Ви не зможете. Що? Перепитав трік. Жодного способу. «Немає!» – охоронець похитав головою. Його нижня губа затремтіла. Потім він розвернувся і почав йти по коридору в напрямку, куди втік в емблі. Трік відчув, як його горло стиснулося. Він раптом зрозумів, що збирається плакати. Йому було страшно. Так, через хворобу, але він також думав і про батька – Якимсь чином той факт, що він не знав котра година, можливо, північ, наскільки він знав, робив усе гіршим. Кілька місяців тому вони жили в безпеці вдома, троє разом снідали. Чому так швидко усе зіпсувалось? «Агов!» – сказав Кейл, поклавши руку на плече брата. «Давай до мене!» Він узяв низ своєї сорочки і витер обличчя тріга. Перші сльози змішалися з кров'ю охоронця. «Усе нормально!» «Все погано!» – сказав Тріг. «Було й гірше!» Молодший не відповів. Він притулив обличчя до грудей брата і обійняв його. Той обійняв у відповідь. «Ну тихше! Все добре!» У сусідній камері міс піддражнював. Він імітував ридання Тріга і хихикав. Тим часом один з родіянців почав кашляти рівномірно і мляво. «Кейл?» – запитав тріх. «Що?» «Ти відчуваєш, що захворів?» «Я? Ні, все добре». Брат одразу ж похитав головою. «А ти?» «Все нормально». Він відступив і подивився Кейлу в очі. «Якщо захворієш, то скажи б мені одразу, добре?» «Звісно. Я серйозно». «Скажу, але я не захворію. Ти не можеш бути впевненим. Просто довірся, добре?» Тріх кивнув, розуміючи, що має рацію. Він сів назад на свою койку і поклав підборіддя на руки, а потім подивився на родіанців, які кашляли. З сусідньої камери донісся звук, ніби хтось втягує повітря, а секундою пізніше – тихе зітхання». «Я дістану тебе, малий! Коли прийде час, я буду на місці!» – прошепотів Аурміс. Розділ 13. Молекули. Захара регулювала подачу повітря в ізоляційну маску і відчула, що 2-1 Бі наблизився до неї ззаду. «Лікарка Коді?» «Не зараз. Це важливо. Вона ледь чула його». День став темним і кривавим туманом. Зазвичай тихий медблок заповнився хворими ув'язненими і охоронцями. Зайняли кожне ліжко. Ще більше хворих лежали на підлозі. Кімната наповнювалась звуками кашлю, хрипкого дихання, писку моніторів і постійних благань про допомогу. Щоб там група висадки не принесла з собою зруйнівника, Воно поширилось настільки швидко по усьому очищенню, що вона і брухт вже втратили рахунок новим хворим. Капітан Сарторіс прибув під вартою власних охоронців, і дроїд провів його безпосередньо в карантинний ізолятор. Знання того, що Сарторіс там, чекає на огляд, стало додатковою дозою стресу, який зараз Коді не був потрібен. Начальник постійно дзвонив, вимагав звітувати. Він не розумів, чому вона не може хоча б діагностувати, якщо не вилікувати. А Захара була достатньо зайнята, просто намагаючись подбати про ув'язнених. Сортуючи їх, лікуючи симптоми, які залежно від виду, варювались від скарг на верхні дихальні шляхи до лихоманки і шлунково-кишкових симптомів до судом, галюцинацій, крововиливів і коми. І от тепер ще два-один бій поруч і чекає на її увагу. «Слухай, що б там не було, воно може...» «Це Дах. Він помер». Лікарка обернулась і нахмурилась. «Що?» «У нього щойно стався напад, і дихання зупинилось. Вибачте, що заважаю. Просто подумав, що ви захочете знати». Захара повільно вдихнула. Затримала повітря в собі на мить і кивнула, перш ніж видихнути. Потім пішла за дроїдом через лазарет до ліжка. Іншопланетянин лежав на боці, блідошкірий, очі витріщені, скляні. Вона оглянула порожнє обличчя, зламаний ріг і відвислу щелепу. Ну от, рідкісний, порядний, унікальний пацієнт зник. Вона нахилилась і закрила йому очі. «Начальник хоче з вами поговорити!» – вимовив Брухт, і його тон голосу здався їй жалісливим. Захара знала, що Клот збирається запитати. «Наскільки все погано?» – поцікавилась вона у дроїда. «Поки що 12 смертей. Це включно з групою висадки?» «За винятком капітана Сарторіса і Весека!» – відповів дроїд. Вони обидвоє усе ще в ізоляторі. Вірно. Але патоген вже поширився по усьому очищенню. Я слідкую за повідомленнями про симптоми з усієї загальної зони. Ув'язнені охоронці, допоміжний персонал. Рівень зараження майже 100%. Ліків і припасів вистачить ще на тиждень, якщо нічого не зміниться. Однак Дроїд зупинився. Його голос змодулював більш довірливий тон. «Я не зміг виділити молекулярний склад цього конкретного штаму. Лікарко Коді». «Що?» «Ви знаєте, моє програмування щодо інфекційних захворювань є досить широким. І все ж ця поточна хвороба не схожа ані на що, що я коли-небудь бачив». Після цього дроїд вирішив, що краще стишитись. Мені здається, що чужорідні організми якось спілкуються один з одним всередині господаря. Що ти маєш на увазі? Окремі клітини хвороби не активуються до повної вірулентності, допоки не розмножаться до таких чисел, що господар не може з ними боротися. Ти маєш на увазі, що хвороба проявляється, коли вже занадто пізно? Вірно. На даний момент я навіть не переконаний, що наше ізоляційне спорядження є ефективним бар'єром». Захара подивилась вниз, на помаранчевий костюм, який вона вдягла одразу після розміщення групи висадки у зоні карантину. Їй не подобалось його носити. Не подобалось те, що цей костюм означає для ув'язнених, які вже захворіли. Але вибору не було. Вона нікому не допоможе, якщо захворіє і помре. Та й дроїд мав рацію, звичайно. На даний момент неможливо сказати, чи допомагають костюми і маски. Охоронці, які одразу вдяглись, вже надходили хворими. Але у неї самої не було жодних ознак інфекції. «Поки що», – виправив її подумки власний голос. З іншого боку лазарету спрацював сигнал. Стійкий писк вказав на те, що один з її пацієнтів помер. Захара тільки встигла повернутися у той бік. І одразу ж спрацювала інша сигналізація. Далі третя. «Це несправність обладнання», – подумала лікарка Прихоломшина. Але одразу ж зрозуміла, що це не так. Пацієнти вмирали ще швидше. Вмирали навколо неї. І єдине, що можна зробити – це підписати відповідні документи. «Я подбаю про все. Вам потрібно поговорити з начальником». «Начальник почекає». До того часу, як вона дійшла до першої койки, ще декілька ув'язнених померли. Стійкий безпорадний писк оточував лікарку. Здавалось, він йшов звідусіль одночасно. У пацієнта праворуч стався напад, і його сигналізація теж спрацювала». Вже в соте за цей день Захара гадала, з чим група капітана зіткнулася всередині руйнівника. І була лише одна людина, яка їй може розповісти. Розділ 14. Ізолятор. Сигналізація спрацювала у повітряному просторі карантинного ізолятора перед тим, як вона увійшла всередину. Зазирнувши, вона побачила Сарторіса, який стояв над ліжком Весека, а той, здивовано, дивився на нього. Обличчя молодшого охоронця стало настільки білим, що Захара вже бачила тонкі сині вени, що простежувались під його щелепою і під боріддям, підіймаючись по щоках. Вона швидким кроком здолала решту шляху, дозволивши стулці зачинитись за нею з ледь чутним шорхотінням. «Що сталося?» «Це ти тут лікар», – огризнувся Сарторіс. «От ти мені й скажи». «Він був стабільний кілька хвилин тому». Вона подивилась на монітори. Пульса не було. Насичення киснем падало. Артеріальний тиск різко опустився. «Ти з ним щось зробив?» Сарторіс здивовано подивився на неї. «Я?» «Подай мені блістер з фольги». Вона розірвала, витягла дихальну трубку і змастила її. Нахили його голову назад! Сарторіс рухався ніби скований ланцюгами, спостерігаючи, як вона обережно опускала трубку в горло весика на осліп. Лікарка наштовхнулася на перешкоду десь, і коли спробувала пропхати трубку, та почала диміти. У грудній порожнині охоронця – Почались блювотні плямкання. Звук, який вона не один раз чула протягом останніх кількох годин. «Обережно», – сказала вона, коли густа червона рідина почала витікати з трубки, виливаючись з рота. Потягнулася за відсмоктувачем, Але не могла провести трубку туди, куди повинна була. Увесь цей час вона відчувала, як капітан нависає над її плечем. Буквально дихає в потилицю і зробила свідоме зусилля, щоб ігнорувати це. Майже повністю на дотик вона змінила положення трубки і почула перші хрипкі звуки. Це весик жадібно хлептав кисень. Вона витерла йому обличчя і закріпила трубку, щоб та не вислизнула. Потім відступила і змусила себе зробити серію глибоких вдихів, після кожного рахуючи до п'яти. А потім знову відчула себе нормально. «Він виживе?» «Не виживе. Трошки ще протягне так». Вона повернулась і зміряла Сарторіса поглядом. «Мені потрібно з тобою поговорити». «Я взагалі-то збирався піти звідси». Захара кинула на нього недовірливий погляд. «Що?» «Я прийшов сюди поговорити з Весиком». Капітан кинув погляд на трубку, закріплену навколо рота охоронця, а це навряд чи можливо. Тобі не можна йти. А хто мене зупинить? Він підняв брову. Ти? Ти на карантині? Тому що ти перший з основних носіїв інфекції, тож залишаєшся тут. Сарторіс в чергове оцінив її поглядом. Холодна байдужість його обличчя була не схожа ні на що, що лікарка коли-небудь зустрічала раніше, ніби та була витравлена під рисами на самій кістці його обличчя. Я зараз скажу все дуже зрозумілою тобі мовою. Ти не маєш наді мною жодної влади, і ти нічого не можеш зробити для мене або моїх людей, або будь-кого з ув'язнених. У тобі немає сенсу зараз, лікарко Коді, і ти це знаєш. Якби ти була одним з моїх охоронців, я б тебе вже звільнив, якщо б тобі пощастило. В іншому випадку, ти б давно вже померла. Послухай. Прибережи слова для своїх дорогоцінних ув'язнених, сказав він і почав йти до герметизованих дверей. «Я вже достатньо наслухався!» «Джаред, зачекай!» При звуку імені він зупинився. І коли обернувся і побачив вираз її обличчя, то швидка посмішка скрутилась колючим дротом на губах капітана. «Ти боїшся до смерті, га? «Минулого це не стосується!» «Краще б воно стосувалось!» «Ти ж розумієш, вони не забудуть!» «Що?» «Ти можеш думати, що все, ти покінчила з імперією, але вона про тебе не забуде». Він глянув за межі ізолятора, де два один бі ходив від ліжка до ліжка, коли вмикались сигналізації, кожна з яких означала зупинку серця і дихання. Кожен ув'язнений і охоронець на цій баржі, що зазнав впливу хвороби, Помре впродовж наступних кількох годин, допоки ти стоїш і витріщаєшся в ізоляційному костюмі, тримаючи в руках інструменти, керуючи дроїдами. Я сподіваюся, тобі подобається відповідати на запитання, тому що скоро їх тобі насиплять. Він простягнув палець і доторкнувся ним до її грудей. «Ти проведеш решту життя, відпрацьовуючи це». «Що ти з людьми бачив там, на зоряному руйнівнику?» – запитала лікарка. «Що я бачив? Нічого». Зітхнувши, вона кинула оком на екрани моніторів поруч із внутрішньою мембраною ізолятора. «Твої аналізи крові чисті. Інфекція, здається, зовсім на тебе не впливає». «Це переваги здорового способу життя», – сказав він і пішов до дверей. «Якщо думаєш, що зможеш мене затримати, спробуй. Якщо ні, я буду в кабінеті начальника. Впевнений, йому буде дуже цікаво почути, як ти з персоналом справляєшся з цією кризою». Перш ніж вона встигла зробити крок, щоб зупинити капітана, той вже вийшов з ізолятора – і пройшов половину медичного відсіку. Вона задумалась про дещо. Чому він хоче витратити час на розмову з Клотом, просто для того, щоб доповісти про її неефективність? Та й взагалі, чи може бути гірше в будь-якому разі? Захара почала йти за капітаном і зупинилась, відчувши запаморочення. А потім перевірила себе на наявність будь-яких симптомів, які бачила у пацієнтів. Дихання в порядку. Жодного болю або млявості. Вона просто відчувала накопичену напругу усієї цієї ситуації. «Брухт?» «Так, лікарко Коді». Дроїд не відірвав очі від ув'язненого, над чиїм ліжком сидів, вводячи якусь внутрішньовенну ін'єкцію. «Мені потрібно, щоб ти зробив аналіз крові і культур». «Якому пацієнту?» «Мені». Сказала вона і простягнула руку. Два-один бій подивився на неї. «Але для цього потрібно порушити ізоляційний бар'єр вашого костюма. Вони все одно не допомагають. Ти сам це сказав». «Я про це просто розмірковував». «Досить». Вона зняла маску і відкинула її вбік. Потім зняла рукавички і підтягнула рукав, щоб оголити шкіру. З сусідніх ліжок ув'язнені дивились на неї порожніми очима. "Доктор Коді, будь ласка", синтезований голос дроїда ставав панічним. "Мої теорії щодо ефективності ізоляційного спорядження баржі навряд чи є остаточними. В будь-якому випадку, головна директива мого програмування чітко говорить, що я маю захищати життя." і сприяти благополуччю, коли це можливо. «Просто зроби аналіз!» – сказала вона і втупилась на візуальні датчики дроїда, чекаючи у колу голки. Розділ 15. КДРК. Сарторіс йшов по коридору до кабінету начальника з парою бластерних винтівок Є-11. Зі складеними прикладами – щоб можна було тримати по одній у кожній руці. Він забрав їх у двох штурмовиків в коридорі. Один з них прямо за межами лазарету намагався вистрілити. Охоронець, якого Сарторі знав роками, хитався з шоломом у руці і кров'ю в очах. Він кашляв і буркотів щось. Здавалось, він і гадки не мав, де знаходиться, але кричав, що йому потрібна медична допомога, Кричав, що його легені наповнюються рідиною, що йому складно дихати, що він тоне зсередини. А його не пускали. Сарторіс спробував пройти повз нього. Охоронець витягнув бластер і направив дуло на капітана. Коли ж нарешті зрозумів, у кого збирається вистрілити, то зупинився і прихилився до стіни. Кеп, вибач, я не зрозумів. Сарторіс тоді вихопив у нього гвинтівку, переключив її на оглушення і бахнув в притул. Через 20 метрів інший штурмовик кинувся на нього. І цього разу капітан виявився швидшим, стрільнувши у нього з місця. Так, решту шляху нагору. Охоронці й штурмовики в неефективному інфекційно-контрольному спорядженню хитались, ходячи вгору і вниз по коридору. Кашлюючи, блюючи, захлинаючись кров'ю, простягаючи до нього руки, благаючи допомоги, вони прагнули знайти відповіді на те, що відбувається. Багато з них вже попадали і лежали мертвими обличчям на підлозі. Чим далі йшов Сарторіс, тим більше бачив тіл. Він переступав через них, коли міг. Бувало і таке, що він ступав на них. З кожним метром затхлий запах жовчі й несвіжого поту, що висів у повітрі, ставав усе більш сильнішим. Він ніколи не відчував нічого подібного. Якщо все так погано тут, на рівні адміністрації, то наскільки все погано в загальній зоні? Там, напевно, цілковитий кошмар. Швидше за все начальник вивів звідти увесь персонал повністю запечатав ту область і чекав, поки ув'язнені помруть. Діставшись до кабінету Клота, він натиснув перемикач, почекав підтвердження, але ніхто не відповів. «Сер, це капітан Сарторіс!» Жодної відповіді. Але він знав, начальник там. Він завжди стикався з усіма кризами, великими й малими, у святості власного кабінету. І сьогодні навряд чи зробить виняток. А ще у Клота було дещо, що потрібно Сарторісу. КДРК. Коди доступу рятувальних капсул. Обслуговування було одним з обов'язків Весика. І Сарторіс знав, що той мав коди. Тому і сидів поруч з його ліжком у карантинному ізоляторі. Дивився на вираз його обличчя, на дезорієнтовані очі і запитував знову і знову про коди запуску. Але Весек мовчав. Зрештою капітан втратив терпіння і вважав, що його можна за це пробачити. Буде логічним застосувати трохи більше сили, щоб допомогти охоронцю зосередитись на відповіді. Він і не думав затискати ніс Весека так довго. Якби той співпрацював, Просто на мить прийшов до тями і дав йому коди, то нічого б з цього не потрібно було робити. Усе, що Сарторісу необхідно – це інформація. Так само, як і тоді. У справі зі старим ув'язненим Лонго. Але той теж не був дуже відвертим. І врешті-решт, це ж тюремна баржа, вірно? Усіляки траплялись. Але Весек не був ув'язненим. Прошепотів голос у голові Сарторіса. «Весек – один з твоїх людей. І ти? Він все одно помер би». Пробурмотів капітан і зосередився на своїх діях. Начальник Клод всередині. Йому потрібно поговорити з ним більш ніж терміново. Капітан збирався переконати начальника, що їм потрібно негайно покинути баржу, якщо є ще якийсь шанс залишитись в живих. У рятувальній капсулі достатньо місця для них обох, або лише для нього, якщо Клод не розділить його точку зору. «Начальник!» – окликнув Сарторіс. Усе ще жодної відповіді. Він глянув на бластери в своїх руках і назад на двері. Та, напевно, вибухостійка, і стріляти в неї безкорисно, адже почнеться тільки залп рикошетів, які врешті-решт, Можуть вбити і самого Сарторіса. Але йому потрібні коди доступу. скоріш рано, ніж пізно. Якщо... А в наступний мить двері розкрились самі по собі. На даний момент Сарторіс цього не очікував. І на мить завагався, заглядаючи всередину. Кабінет Клота здавався порожнім. Голографічна пустельна сцена, покинута консоль... Вид назовні. Капітан зайшов усередину, і запах сильно по ньому вдарив. Той самий амміачний, який накопичився в коридорах назовні, тільки більш концентрований. Він прикрив рота і носа рукою, намагаючись придушити блювотний рефлекс. «Капітан!» – щось прохрипіло з іншого боку консолі. «Як приємно тебе бачити!» Сарторіс зробив ще один крок і подивився вперед, а потім вниз. Начальник лежав на підлозі під столом з консоллю, згорнувшись у позу ембріона в калюжі чогось сірувато-червоного. Коли він побачив Сарторіса над собою, то піднявся на ліктях і зробив хрипкий тремтячий вдих. Нитки липкої рідини капали з його носа й підборіддя. Хвороба зняла з нього оболонку твердості й жорстокості, залишивши лише тримтячого хробака, про якого Сарторіс знав увесь час. «Я дивився на монітори. Це інфекція зоряного руйнівника». Він знову закашлявся. «Вона поширюється занадто швидко. Згоден?» «Так, сер. Тоді нам залишається лише одне». Колод зробив ще один важкий хриплий вдих. «Нам потрібно покинути корабель. Я теж так думаю. Допоможи мені дійти до рятувальної капсули», – промовив він між нападами кашлю. «Вже звідти я зроблю повний звіт. Імперська виправна система не буде сумніватись в моєму рішенні». Вони отримують доступ до усіх даних з лазарету потім. І побачить, що у мене не було вибору. Сарторіс посміхнувся. Навіть перед обличчям смерті цей чоловік усе ще думав про те, як прикриту власну сраку. У тебе є коди доступу? Клод закашлявся і кивнув. Потім закашлявся сильніше. Навіть вени випнулись, як скручені сині черв'яки на скронях. Мені здається, ти повинен мені сказати його зараз. Начальник перестав кашляти. Його очі звузились, а потім розширились. Сарторіс направив обидва дула на обличчя клота. Досить близько, щоб той зміг відчути запах озону, який прилипав до стволів, і побачити, що Сарторіс – Перемкнув їх назад на вбивство. «Ти тварина! Я мав би звільнити тебе зі служби, коли у мене був шанс. Ще не надто пізно!» Сказав Сарторі, тримаючи зброю. «Ти можеш це зробити своїм останнім офіційним наказом. Опусти зброю! Тобі знадобляться обидві руки, щоб допомогти мені дійти до капсули!» «Мені здається, ми підемо тільки після того, як ти даси мені коди. У мене ж вибору немає, вірно?» Сарторіс подивився на начальника з байдужим виразом обличчя. «Я припускаю, що ти міг би спробувати збрехати. Але я мав справу з брехунами і шахраями щодня. Тому за цих обставин я б цього не рекомендував». «Коди...» «Тут! Я не зможу їх змінити, навіть якщо я спробую!» Клод передав йому датапад. Його руки тремтіли. Хоча сам начальник стійко витримував погляд капітана. «Капітан? Що?» «Існує підрозділ психологічного профільного екзамену імперської виправної системи. Він відомий як «Батарея в Екхедрі». Розроблено спеціально, щоб вказати на будь-які основні психопатологічні установки взаявника, з розумінням, що такі речі можуть стати в нагоді на службі імперії. Клод облизнув губи. «Хочеш знати, як ти набрав бали на екзамені, капітан?» «Я думаю, ми обидвоя знаємо відповіді, сер, сказав Сарторіс, і натис на гачки. Ефект з близької відстані був вражаючим. Увесь череп начальника Клота відчарувався в густій хмарі багрянних хрящів і кісток. Його шия й плечі полетіли вбік. І приземлились мокрим ляпосом, зісковзнувши зі столу назад, розбризкавши калюжу крові на підлозі. Сарторіс поклав куди в кишеню і повернувся, щоб подивитись на все ще відкриті двері. Саме тоді він побачив молодого охоронця в ізоляційному костюмі. Він стояв і дивився на усе це з відкритим ротом. Його обличчя, вкрите лихоманкою, раптово зблідло. У виділялись як зірки. Коли охоронець зрозумів, що Сарторіс дивиться на нього, він підняв обидві руки вгору і відступив в коридор. Його підборіддя рухалось вгору і вниз, намагаючись прохрипіти слова. К «Капітан? Ви щойно застрелили начальника Клота?» «Я йому зробив послугу», – сказав Сарторіс, помічаючи нежить охоронця і лихоманкові виразки, що скупчились навколо губ. «Хочеш, таку ж, Охоронець завмер, і до Сарторіса долетів звук ніби той, Щойно втратив контроль над своїм сечовим міхуром і кишечником одночасно. «Забирайся звідси!» Він махнув одним з бластерів. Охоронець кивнув, розвернувся і втік. Чоботи застукали. Сарторіс кивнув і розвернувся в інший бік, щоб дістатись до рятувальних капсул. Розділ шістнадцятий. У клітці. Хоча нікого живого не було, щоб спостерігати, система камер імперської тюремної баржі очищення відмінно передавала розмову між Трігом і Кейлом Лонго з їхньої камери на п'ятому рівні утримання. Екрани, тепер програючи зображення для трупів імперських охоронців, показували обличчя братів, які визирали з-за і хоча аудіосистеми були ідеально відкалібровані, щоб захоплювати найменший шепіт, з динаміків долинало дуже мало звуку. Насправді, по усьому рівню утримання було тихо. Останні крики і кашель вже припинились. Залишилась лише порожня тиша, яка все ніяк не закінчувалась. Потім аудіосенсори вловили голос молодшого. «Вони всі померли, вірно?» І відповідь Кейла невпевнену. «Я не знаю. Усі, хто міг вижити, вже пішли. Нас просто тут кинули. Ми теж тут помремо. Мені здається, тобі потрібно замовчати. Прямо зараз, розумієш?» Тріх не відповів. Він вже давно спостерігав, як родианці вмирають в камері навпроти. Зрештою, ті закашлялись до смерті. Задихнулись шматками своїх дивних сірих органів, поки нарешті просто не впали на підлогу, смикаючись із киглячі, і після того, що здавалось вічністю, завмираючи. Тепер тіла почали пахнути. Тріг говорив собі, що процес розкладу не повинен відбуватись так швидко, але запах все одно був присутнім. Можливо, це особливий вплив хвороби на індивідуальну іншопланетну хімію? Запах був скрізь, повз вгору і вниз по коридорах просочувався крізь грати. Хлопець уявляв ряди камер, заповнених трупами, мертвими ув'язненими, що лежали на нарах і розрягались на підлозі. Як знесилені руки звисають крізь грати, і як кров тече. Вгору і вниз по коридорах різних підрівнів. Очищення перетворилось на величезний літаючий цвинтар. То чому він і Кейл не померли? Навіть не захворіли? Тріх гадав, чи не судилось їм вижити через якусь рідкісну примху ганетичного імунітету тільки для того, щоб пізніше померти від голоду або зневоднення. Тут, у камері. Він згадав дещо, що завжди казав батько. «Все світ має почуття гумору, а тільки воно у нього погане». «Що будемо робити далі?» – запитав він. Кейл підійшов до град та склав обидві руки навколо рота. Агов. Є там хтось?» Його голос дуже гучно продзвенів крізь порожнечу. Агов, Ми живі! Тут! агов. Ми живі, ми! пролунав гучний брязкіт. Двері камер вгору і вниз по коридору, почали ковзати, відкриваючись одночасно. Кейл обернувся і глянув на брата. Нас хтось почув? Хто? Не має значення. Просто зараз ми повинні він замовк. Тріх спостерігав за братом. Що трапилось? Кейл підняв руку і нахилив голову, щоб прислухатись. Чи справді з камери поруч долинув шум? Молодший не знав, але його уява активно працювала і навіювала хлопцю, що так. «Залишайся в камері!» прошепотів Кейл, виходячи й оглядаючись. Лише потім жестом покликав Тріга. Вони вийшли разом. Тріг за півкроку позаду Кейла раптово згадав, «Зачекай!» Занадто пізно. Фігура з сусідньої камери вискочила, кинулась вперед із гарчанням і завиванням люті. Тріх побачив, як Аурміс полетів на старшого брата і бахнув тим в протилежну стіну. І як замахнувся, цілячи в очі Кейла, який впав на землю, спійманий зненацька. Якусь мить його повністю прикривало тіло місса. Іншопланетянин, здавалось, однаково сильно намагався і вбити Кейла, і ще хоч якось вдихнути. «Він хворий!» – дуже швидко промайнула думка у свідомості Тріга. «Це мій шанс, можливо, єдиний!» Не думаючи, він схопив місце за горло ззаду, переплів пальці над грудинками плоті, що оточували шию, і стиснув. «Будь ласка, будь ласка, будь ласка! Хай вдасться!» думав юнак. Але цей напад змусив нападника відчути більшу силу. Повертаючись, міс вирвався. Його рот звузився в усмішку. «Хлапцю, ти востаннє переступив межу!» Він схопив тріга за голову, затиснувши її між лускатими руками. Тиск був нестерпний. Хлопець відчував, як темрява затьмарює його розум. Він хотів закричати, але не міг відкрити рота. Раптово руки розслабились. Зір Тріга прояснився, і він побачив, що міс усе ще дивиться на нього. Але місце люті зайняло здивування. З відкритого рота сяяв гострий металевий язик сталі. Потім міс повалився, і Тріг побачив руків'я ножа, яким брат вдарив іншопланетянина в потилицю. «Він не кинувся на мене з ним!» – пояснив Кейл тремтячи, А Тріх виявив, що не може говорити. «Давай, йдемо!» Вони рушили по довгому коридору до головного виходу, проходячи повз камеру за камерою з мертвими тілами. Кейл нічого не говорив. Тріх хотів поговорити про те, що сталося, про те, що зробив його брат. Подякувати. І не знав, з чого почати, тому й вирішив поки що мовчати. В кінці коридору Тріх побачив ще одну фігуру в кабіні управління, в помаранчевому ізоляційному костюмі. В емблі охоронець згорбився поруч з перемикачем камер, на який він натис, щоб відкрити крило. Кейл простягнув руку в кабіну і торкнувся його плеча. Агу, вемблі! Дякую за... Тіло охоронця нахилилось і впало на підлогу з порожнім глухим звуком. Обвислі губи, напіввідкритий рот, запечена, засохла кров і слиз. Очі порожні. А потім Трігу здалося, що він побачив останній спазм, який пройшов через плечі й живіт. Але це, скоріш, була усього лише його уява. «Він нас випустив! Імовірно, це його останній вчинок!» «Так і є!» – вимовив голос. Вони озирнулись і побачили дроїда Біоликс у кутку. Дроїд стояв незграбно, тримаючи руки в боки, і виглядав абсолютно загубленим, без господаря. «Біоликс, давай з нами!» Робот, здавалось, обдумав пропозицію. «Ні, дякую, мені потрібно бути тут!» Коли нас врятують, він замовк. Можливо, не в змозі переконати себе в цьому варіанті. «Ти впевнений?» «Тріх, облиш, давай забиратися звідси!» Молодший відкашлявся. «А куди йдемо?» «Нагорі повинна бути рятувальна капсула. Можливо, на адміністративному рівні. А ти не думаєш, що хтось вже міг її взяти? Начальник або охоронці?» Кейл обернувся до нього. Схопив брата за плечі і дуже сильно стис. «Нам потрібен план. І цей не гірший будь-якого іншого. Тож якщо у тебе немає кращої думки, то краще допоможи мені знайти шлях». Тріх прикусив губу, кивнув і змусив себе кивнути гаразд. Знадобилось багато часу, щоб знайти турболіфти з основного утримуючого відсіку – Більшість тіл, на які вони натрапляли, були ув'язненими, трупами, на нарах, на підлозі, загорнуті, були й самогубства. Один ув'язнений повісився на гратах, інший обмотав мішок навколо своєї голови. Мертві охоронці і штурмовики лежали на підлозі. У той час, як здивовані дроїди техніки літали, намагаючись зрозуміти причину масової різанини, підіймаючи трупи і знову їх опускаючи. Хейл узяв бластери з двох трупів. Було зрозуміло, що йому дискомфортно зі зброєю в руках, хоча старший і намагався поводитись невимушено. Були й інші речі. За межами однієї камери мертвий охоронець лежав спиною до град. Тріх побачив, що він зв'язаний за зап'ястя і навколо шиї, двома мертвими ув'язненими всередині камери. Ті померли від хвороби. Але не вона вбила охоронця. Злочинці якось підманили його досить близько, щоб зв'язати, а потім мордували до смерті, завдаючи ударів, порізів загостреними інструментами, які все ще були стиснуті в мертвих руках. Вони побачили іншопланетянина, якого Тріх не впізнав. Він складався з двох з'єднаних тіл, одне вдвічі більше за інше. Менше вже померло, а більше слабко колихало його як власну дитину, плачучи і намагаючись дихати. Цей іншопланетянин навіть не подивився на братів, коли ті проходили повз. А ще вони побачили дроїда техніка, що вів веселий односторонній монолог з мертвим штурмовиком. Двоє імперських охоронців далі звалились мертвими над столом для голошахів, у той час як фігури на столі безцільно рухались по дошці, чекаючи інструкцій. Нарешті вони знайшли турболіфт і зачекали, допоки той відкриється. Всередині знайшлася пара мертвих охоронців. Озброєні, згорблені, тулуби розірвані, обпечені зарядами бластера так, Ніби в останні хвилини божевілля вони спрямували зброю один проти одного. Кейл підняв їх за костюми біологічної загрози і витягнув. Тріх був радий, що брат не попросив допомоги. Дивитись на тіла – це одне, але торкатись, підіймати їх, підіймати труп – до цього молодший не був готовим. А що як одна із холодних мертвих рук – Потягнеться і схопить його. Чи зможе він взагалі закричати? За ними пролунав звук клацання, і тріх озирнувся. Він подумав про місса в камері поруч з їхньою. Той, мабуть, одразу ж вибіг після того, як вемблі відчинив двері. Чи означає це, що міс теж імунний? На верхньому рівні утримання вони почули слабкий звук, схожий на плач. Це було жалісливо по-дитячому. Цей плач віддався у серці Тріга. Молодший зупинився і подивився в напрямку шуму. «Ти це чуєш?» Кейл похитав головою. «Це не наша справа. А ще як їм потрібна допомога?» Старший кинув на нього втомлений погляд, але не став сперечатись. Вони йшли далі. Проходили все більше камер з мертвими ув'язненими. І Кейл тримав бластери наполовину піднятими. Звук скиглення ставав все голоснішим. Нарешті старший зупинився і подивився в останню камеру в ряду. Молодий Вукі сидів на навпочіпки всередині. Він був набагато меншим за тріга. Мабуть, малюк. Навпочіпки між тілами, які, мабуть, були його сім'єю. Двоє дорослих і старший брат або сестра. Він притискав їхні руки до себе, ніби імітуючи обійми. Подивись на це, пробурмотів Киїл. Тріх побачив, на що вказував брат. Хвороба вплинула на мертвих вуки по іншому. Їхні язики розпухли, вони почали звисати, як гротескні, перестиглі фрукти, шиї розірвались і тепер показували червоні м'язи. Коли молодий Вукі подивився вгору і побачив Тріга з Кейлом за межами камери, його очі засяяли жахом. «Усе нормально?» – м'яко промовив Тріг. «Ми не зашкодимо!» – він глянув на Кейла. «У нього імунітет, як і у нас. То що ти збираєшся зробити?» «Зачекай!» Тріг побіг назад по коридору до покинутої станції охорони. Двері були залишені широко відкритими тим, хто покинув свій пост, щоб відповсти та померти наодинці. Зайшовши всередину, він знайшов перемикач, щоб відкрити камери, такий же, на який натис вемблі перед смертю. Грати забрязкали, відкриваючись. і ще через хвилину він повернувся до брата, де той стояв і дивився на молодого вуки. «Виходь!» Ти на волі, сказав Тріх, а вуки просто подивився на братів він не видав жодного звуку, і ця тиша була моторошною. Урок, який Тріх вже засвоював, тиша завжди гірша, аніж шум. Тут не можна залишатись. Тріх простягнув руку до вуки. Ходімо з нами. Обережно. Він відірве тобі пальці, якщо все нормально. Сказав молодший, продовжуючи простягати руку. «Ми не нашкодимо тобі!» Хейл зітхнув. «Брате, припини!» «Але ж він зовсім один!» «І напевно хоче залишитись на самоті, так?» Якусь мить вукі обережно дивився на братів, як Біеликс в Емблі. Він насправді роздумував над пропозицією. Тріх чекав, щоб побачити, що станеться. Однак зрештою малюк нахилився вперед, підняв мляві руки батьків і притиснув їх до обох боків свого невеличкого тіла. Він навіть не подивився на братів знову, коли ті повернулись і пішли. Лише в дальньому кінці коридору вони почули, як малюк почав кричати. Тріг застиг. Волоски поколювали усю його спину. Цей звук змусив його відчувати, ніби усе його тіло покрили шаром слизького, наполовину росталого льоду. Подих застряг всередині легенів і не вийшов через горло. Крики вуки продовжувались, звуки агонії, які змішувались з жахливим плямканням. Крики припинились, але плямкання продовжилось. Жадібне, задихане, смоктання і хруст. Розділ 17. Сканування. Останній пацієнт Захари помер тієї ночі. Все сталося дуже швидко. Близько половини з них були людьми, інші – різними іншопланетянами. Втім, все це не мало значення. В останні моменти деякі з них повернулись до своїх рідних мов – Деякі стискали руку і розмовляли з нею, хоч і переривчасто через неконтрольований кашель, ніби вона якийсь член сім'ї або кохана істота. Вона слухала, кивала, навіть якщо не розуміла ані слова. У Рінналі її навчили, що до смерті звикаєш. Захара зустрічала безліч лікарів, які стверджували, що пристосувались до неї. І вони завжди здавались їй якимось моторошними, більш відстороненими й механічними, аніж дроїди, які служили поруч. Вона, як правило, уникала таких лікарів і їхніх холодних очей. Брухт приніс новину про останні смерті з нейтральним тоном, який вона ніколи раніше не чула. Відсутність цього була настільки особливою, що жінка здивувалась». Чи не був цей тон запрограмований для найгірших випадків? Можливо, це те, що вважається співчуттям у світі дроїдів? Потім, майже вибачливо, 2-1-Бі додав. «Я нарешті закінчив аналіз вашої крові. Ну і?» «Ви, вочевидь, імунні». Я маю на увазі, що вважаю, що мав деякий успіх в аналізі гена імунітету у вашому власному хімічному складі і його синтезуванні. Вона витріщилась на дроїда. Ти знайшов ліки? Не ліки, свого роду антивірус. Якщо, звісно, те, з чим ми маємо справу, дійсно має вірусну природу. Дроїд підняв шприц, наповнений прозорою рідиною, і озирнувся на лазарет. На тіла, на ліжках. Якщо на борту баржі є якісь вцілілі, вони повинні отримати це якнайшвидше. Захара подивилась на голку, як з неї скотилась крапля. Повинно було виникнути якесь полегшення, і, можливо, вона б його відчула. Але першою реакцією на новину, якщо на баржі хтось вижив, це глибоке почуття особистої невдачі, що проявлялось як важкість у ногах і животі. Здоров'я Баржі, ув'язнених і персоналу, лежало на її плечах. І те, що сталося тут за останні кілька годин, було неможливим. Колапс такої величини, що вона не могла дивитись на нього, окрім як через фільтр власної особистої провини». «Сарторіс, можливо, дражнив її, але мав рацію. Вона з себе цього ніколи не змиє. «Досить жаліти себе», – подумала вона. «Треба з'ясувати, чи залишився хтось». Як завжди, цей голос мав рацію. Захара зробила собі послугу, визнавши цей факт, і придушила чорне відчуття всередині живота. На її здивування те звалилось, або, скоріш, луснуло, як бульбашка». «Я зараз». «Доктор Коді?» Вейст звучав стривожено. «Куди ви?» «Нагору, на пілотну станцію. Треба запустити біоскан баржі і знайти тих, хто вижив». «Я піду з вами». «Ні, ти повинен залишитись тут, на випадок, якщо хтось прийде для лікування». Після цих слів Дроїд почав тупцяти на місці. «Це наказ, Брухт, зрозумів?» «Так, звичайно». «Але з огляду на обставини я почувався б набагато комфортніше, якби ви просто дозволили мені...» «Зі мною все буде добре». «Добре, лікарко». «Чекай на пацієнтів», – сказала вона і вийшла з лазарету. Йти далеко було не потрібно. І сама думка, що вижив хтось ще, здавалась неймовірною. Захара переступала і обходила тіла». Дихала ротом, коли запах ставав занадто сильним. І майже одразу пожалкувала, що залишила виста у медпункті. Базікання дроїда зробило б все легшим для сприйняття. Вона нарешті дісталась пілотної станції і увійшла через двері, приготувавшись до того, що там знайдеться. Льотний екіпаж очищення не покинув постів, навіть після смерті. Трупи першого і другого пілота – Пара грубих імперських солдатів, яких вона ніколи по-справжньому не знала, звалились назад, на сидіння. Роти роззявлені. Водоростево сіра плоть вже починала обвисати. Коли лікарка наблизилась, приладовий блок баржі одразу впізнав її. Панелі заблимали. Комп'ютеризований голос вилетів з прихованого динаміка. «Ідентифікація, будь ласка». Синтезований жіночий голос. Діловий, але приємний. Захара намагалась згадати, як її називали пілоти. Тіса. А ще подейкували, що деяких охоронців ловили за розмовами з цим дроїдом. Головний медичний офіцер Захара Коді. Підтверджую відповідність сітківки ока. Пауза десь на секунд п'ять і один задовільний звуковий сигнал. Ідентифікація підтверджена, лікар кокоді. Чекаю на накази. Запусти біоскан. Підтверджено, запускаю біоскан. Засвітились вогні. Біоскан завершено. Імперська тюремна баржа очищення. Попередня кількість ув'язнених і адміністративного персоналу 522. Згідно, просто скажи мені, хто ще залишився. Оточна кількість активних життєвих форм 6. «Шість?» «Вірно. Але це неможливо». «Бажаєте змінити налаштування біоскану?» Захара схилила голову і задумалась. «Які саме налаштування?» «Зчитування життєвої форми базується на алгоритмічній інтерпретації мозкових хвиль, температури тіла, руху й частоти серцевих скорочень. А як щодо іншопланетних видів, чия нормальна температура тіла або пульс не вписується в ці параметри?» Вони ж не з'являться тоді на скані, вірно? Ні. Параметри скану безперервно переналаштовуються, щоб включити фізіологічні риси кожного члена популяції ув'язнених. Насправді, поточні стандарти калібрування відображають точну кількість життєвих форм з похибкою в 0,0001%. І де ці шестеро? Тіса увімкнула голо екран щоб розширити прозору тривимірну діаграму баржі. Тонкі рівні лінії. Просто мрія красляра, Пілотна станція займала найвищий рівень. На одному з кінців, підіймаючись як перископ, висувний стикувальний вал, який усе ще з'єднував їх із руйнівником. На іншому кінці станції – широкий трап, який вів вниз до прилеглого адміністративного рівня. З лівого і з правого борту – рятувальні капсули. Їдальня, лазарет, приміщення для охоронців. Під ними шість окремих рівнів, які становили загальний зал. А потім на наскінченні підрівні, які включали найнижчі камери одиночного ув'язнення. Усього вона нарахувала шість крихітних червоних плям світла, розподілених по усьому очищенню. Поточна кількість життєвих форм вказує на одне активне считування на пілотній станції, одне на адміністративному рівні, два в загальному залі на першому рівні і два в одиночних камерах. Одиночні камери. Вона навіть не думала про них до цього моменту. Місця зарезервовані для найгірших, найнебезпечніших ув'язнених на баржі. Притулок для маніяків і тих, хто схильний, до втеч. Єдине місце, де хвороба, можливо, не поширилась. Питання в тому, чи варто ризикувати йти туди. Звичайно, навколо багато зброї, але Захара не палала ідеєю звільняти двох ув'язнених начальника Клота тільки для того, щоб відправити їх у небуття, коли вони на неї нападуть. І все ж, який вибір? «Ти можеш з'єднати з лазаретом?» «Підтверджую», – сказала Тіса, і монітор над голограмою засвітився, щоб показати медвідсік. В одному кутку екрана Захара побачила брухта. Він йшов від ліжка до ліжка, знімаючи монітори з останніх мертвих, збираючи крапельниці та трубки вентилятора. Він розмовляв сам із собою занадто низьким голосом, щоб почути – Можливо, переглядаючи діагностичні дані. Але вона побачила його і чомусь засумувала. Брухт. 2 1 зупинився і відірвав очі. Здрастуйте, лікар Коді. Біоскан був успішним? Вона не була впевнена, як треба відповідати. Я спускаюсь до одиночних камер. Зможеш мене зустріти там? Так, звичайно. Але лікар Коді. «Що?» «Скільки залишилось життєвих форм?» «Шість». «Шість?» «Зрозуміло». Якусь мить він оглядав лазарет повний тіл пацієнтів, які померли на їхній варті, незважаючи на усі зусилля. А потім підняв датчики до екрану. «Припускаю тоді, що дістанусь туди без жодних перешкод». «Побачимось», сказала Захара і відключилась. Розділ 18 Одиночні камери Захара покинула пілотну станцію і попрямувала на турболіфті прямо вниз, до найнижчого рівня Баржі. Вона майже ніколи не спускалась так глибоко. Можливо, була тут двічі з тих пір, як почала працювати, щоб лікувати занадто хворих або небезпечних для лазарету в'язнів. Єдине, що лежало під цим рівнем, Механічний, технічний підрівень. Тільки базликі дроїди техніки, які ніколи не бачили світла дня. Двері ліфта відчинились. Двері ліфта відчинились, випустивши її в голий коридор з оголеними дротами, що звисали з стелі. Захара примружилась, намагаючись розгледіти хоч щось. Вочевидь, основне світло тут не дуже добре працювало. Десь над нею парова вентиляція видавала постійний потік вологого прогірклого повітря, схожого на несвіжий подих невеликовного пацієнта. Вона не бачила жодних ознак 2-1-Бі і гадала, чи варто йти далі без нього. «Шорт!» – вигукнула вона, ледь не впавши. Захарі вдалося ухопитись за стіну та відновити рівновагу. А потім вона подивилась вниз, на охоронця, об тіло якого спіткнулась. Поруч лежали ще п'ятеро, усі в ізоляційних костюмах і масках. Невдягнений був лише один, молодший. Захара його впізнала, той місяць тому прийшов до лазарету, скаржачись на якесь незначне подразнення шкіри. Він ще розповідав про дружину і дітей на своєму рідному світі Чандрілла. Обдивившись тіло, Захара побачила аркуш у руці. Опустилась на коліна, підняла його та прочитала. «Кай, я розумію, що обіцяв, що буду сидіти вдома після цього рейсу. Але цього не станеться. Мені шкода казати, але щось пішло не так. Усі хворіють, і ніхто не знає чому. Майже всі померли. Спочатку я думав, що тут, в одиночних камерах, я буду у повному порядку, але, здається, хвороба дістала і мене. Мені шкода, Кай, я знаю, це буде важко і для хлопців. Передай їм, що тато їх любить. Мені шкода, що все так вийшло. Скажи їм, що я служив настільки добре, наскільки міг. Не був боягузом і ніколи не боявся. Кохаю тебе усім своїм серцем. Внизу охоронець намагався нашкрябати своє ім'я, але літери вийшли такими кривими й безпорадними, ймовірно, від тремтячих рук, що підпис нагадував дитячі каракулі. Захара склала записку і засунула її в нагрудну кишеню форми поруч із флаконом антивірусу. Витягла ключ-карту і повернулася до знака з написом "Одиночні". Потім зупинилась «Де ж брухт? Вона дала дроїду достатньо часу, щоб спуститись сюди, і зазвичай він дуже пунктуальний. З ним щось сталося. Той самий голос, який жив всередині її голови, той, що ніколи не помилявся. І от тепер одне питання. Чи варто було взагалі приходити сюди?» «Варто, адже ти зайшла дуже далеко». Не бажаючи цього, Захара нагнулась і підняла один з бластерів охоронців. Холодний і набагато важчий, аніж коли Захара отримувала необхідну збройову підготовку, перш ніж піднятись на борт очищення. Вона легко змогла знайти запобіжник і переключити бластер на оглушення. Попереду три окремі камери. Кожна суцільні металеві двері, тьмяно розміром струну, з панелі управління і слотом для ключ-карти. Захара підійшла до перших дверей і зрозуміла, що майже не дихає. Власне тіло відчувалось невагомим, ніби ноги просто зникли. Вона відчувала мідний запах власного страху. Він покидав її тіло. Неприємне, непотрібне нагадування про те, наскільки малою вона є. І знову почувся голос. «Ти не мусиш?» «Мушу!» Перебила вона і піднесла ключ-карту до слота. Рука тремтіла. тож знадобилась мить, щоб вирівняти її і вставити. Двері почали відкриватись. Вона направила бластер у напівтемряву. Зовні світло відкинуло її тінь у камеру – і, примружившись, вона розгледіла абсолютно порожній безмовний куб два на два. Нікого. Вона відступила і повернулася до іншої камери, вставила карту, і... Шум зсередини до неї долинув, як гарчання здивування й люті. Лікарка відскочила назад. Бластер раптом став непотрібним у її руці, Чомусь вона не могла знайти пальцем спусковий гачок, а мешканець камери кинувся до неї. Величезній істоті довелось пригнутись і сутулитись, щоб пройти через дверний отвір камери. У неї були гострі білі зуби і очі, які відкидали блиски інтелекту. Спіткнувшись, Захара спробувала сказати «стій», але слова застрягли в горлі. Це як спроба закричати у вісні. Слова не бажали покидати легені. Істота зупинилась прямо перед нею. Підняла кошлату голову, можливо, побачивши бластер. Вуки. І в той же час лікарка усвідомила, що там в останній кімнаті щось зашаруділо. «Стій!» – сказала вона цього разу більш чітко. І направила бластер вгору. «Не рухайся!» Вуки щось прогорчав. Лікарка підняла ключ карту і подумала, як вона взагалі наважилась тримати обох засуджених на відстані з одним бластером. Втім, вже занадто пізно. Останні двері затряслись і відкрились. Показуючи фігуру, яка сиділа в тіні, лікарка перевела погляд назад на Вуки. Той не рушив з місця. Перевівши очі на іншого засудженого, вона зрозуміла, що це темноволосий чоловік, ймовірно, за двадцять, вдягнений в погану тюремну форму. Він дивився на неї темними, допитливими очима. «І що тут відбувається?» «Я лікарка Коді, головний медичний офіцер». «То ви нам вечерю не принесли?» «Що? Ні?» Вона очікувала ворожості, збентеження або зневаги, але таке збентежене ставлення її дуже стурбувало. Мені здається, стався деякий інцидент. Вона підняла бластер, вукій відкинув голову і видав неспокійний, глибокий рик, який, здавалося, русив повітря навколо. Гаразд, гаразд. Ти спочатку опусти зброю, га? Ти нервуєш, чуй. Чуй? Це Чубака, мій другий пілот, сказав темноволосий чоловік і зробив крок вперед, щоб вона могла розгледіти його обличчя, яке вже прикрасила напівпосмішка. Мене звуть Хан Соло. Розділ дев'ятнадцятий. Капсула. До того часу, як вони знайшли рятувальну капсулу, Трік був повністю впевнений, що за ними слідкують. Він чув дихання позаду, час від часу гуркіт ніг. Щось незграбно їх переслідувало. Воно йшло через центральний коридор адміністративного крила, навіть не намагаючись сховатись. Іноді це щось видавало тихі, дряпаючі звуки. А в інший час він міг чути, як воно дихає. Килу про це говорити не потрібно було бо він теж усе це знав. Саме через це Тріх майже був готовий панікувати, ніби мав справу не тільки зі своїм страхом, але й зі страхом Кейла. Нарешті вони побачили рятувальну капсулу, прямо попереду. «Он вона!» Кейл навіть не намагався сховати полегшення у голосі, коли він відчинив люк. «Давай, заходь!» Тріх заліз всередину. «Тут місця небагато. Ну, нам вистачить». Старший заліз за ним і подивився на набір елементів управління. «Тепер просто потрібно з'ясувати, як покинути це місце». «Ти впораєшся?» «Ну, звичайно». «От скажи чесно, ти й гадки не маєш, що робити». «Дай тільки секунду подумати». Кейл стиснув кулак і вкусив суглоб вказівного пальця, дивлячись на прилади. Я чомусь завжди думав, що ці речі автоматизовані, але... То що тут у нас? Голос Сарторіса долетів до них ззаду. Він стояв з бластерами в обох руках. І навряд чи був задоволений тим, що побачив хлопців. Тріх це відчував. Інтуїтивно, просто по поставі, молодший зрозумів, що між ними і цим охоронцем є щось. Сарторіс знав про них або їхнього батька. «Виходьте!» – сказав Сарторіс. Кейл насупився і похитав головою. «Що? Ти мене чув! Виходьте!» Капітан смикнув стволом бластерної гвинтівки. «Ти теж, малий!» «Але тут достатньо місця для трьох!» «Погоджуюсь!» – посміхнувся Сарторіс. «І я впевнений, що нам би було б зручно разом. Але не такий план дій. Тож тепер забирайтесь!» Він націлював на них бластери. «На що чекаєте? І ти дозволиш нам померти тут? Хлопче, можеш бігати голим по поїдальній мані все одно. Єдина причина, чому ви ще живі...» «Так це тому, що я не хочу витягувати ваші трупи з рятувальної капсули. Давайте, врятуйте мене від турбот!» «Ти не розумієш!» – втрутився Тріх. «На борту є щось, усе ще живе. Воно слідує за нами. Якщо ти залишиш нас тут...» «Синку, мені до смерті срати на те, що ти говориш!» Сарторіс направив зброю на обличчя хлопця. Дуло здавалось величезним, чорнючим і нескінченним. Тріх відчув, що всі слова просто зникають. Ходімо. Нарешті озвався Кейл. Тріх дозволив витягти себе з капсули. Коли ж він спіткнувся, то побачив, як Сарторіс виймає з кишені плаский чорний предмет і вставляє його в навігаційну систему. Але байдуже. Це його взагалі тепер не стосується. Люк закрився з ледве чутним шипінням. Приглушений губ. Герматизація. І капсула полетіла, залишивши Тріга і Кейла на палубі, дивитись на порожнє місце, де колись вона стояла. Старший зітхнув. І після довгої паузи здавалось згадав, що Тріг поруч. «Облиш, все буде добре». Молодший подивився на брата. Він відчував себе чомусь невагомим і прозорим. Ніби хтось підключив пилосос до його душі і висмоктав з неї усю надію. «Ходімо», – сказав Кейл. «У мене є ідея». Розділ 20. День життя. Захарі знадобилось менше хвилини, щоб зрозуміти. Хан Соло... Ким би він не був. Один з найбільш незвичних ув'язнених, яких вона коли-небудь зустрічала. Усвідомлення вразило її найсильніше, коли вона намагалась пояснити, що сталося на борту. І наскільки йому і Вукі потрібна її допомога, якщо вони, звичайно, збираються залишитись в живих. Так, стій, стій, стій! Хан нетерпляче махнув рукою перед її обличчям. «Тобто ти кажеш, що всі на цьому літаючому смітнику померли? Крім нас!» Він подивився на Вукі, що стояв поруч, ніби очікував підтвердження власних слів. «Ти сама в це віриш?» Вукі видав жалібне гугняве гарчання. Захара не знала ширій Вук, але більша частина того, що вона усвоїла, стосувалась вокальної інфлекції. І Чубака виражав невіру. «Чистуй, просту». «Ага, ну от і я теж». Він подивився на лікарку. «Це найкраще, на що ти спроможна, док? Або у тебе є ще одна казка, га? «Ти сам скоро побачиш. Інфекція, вірус, має приблизний показник смертності 99,7%. Прозвучало так, ніби ти отримала статистику від дроїда». Хан зробив крок назад. Уперше по-справжньому розглядаючи її, і розплився в посмішці. Хоча я повинен сказати, лікарко, з огляду на все ви здається у досить гарній формі. Вона відчула, що щоки червоніють. Я імунна. Тоді і ми теж, так? Це можливо, але я сумніваюсь. А то ж чому ми досі живі? Бо були законсервовані в одиночному ув'язненні. А тепер вийшли назовні і піддались впливу хвороби. Потрібно вести вам антитіла. Вона вийняла шприц із кишені, разом з основним медичним набором, який носила з собою скрізь. «Для цього потрібна всього лише секунда. Мені просто потрібні ваші руки». При появі голки Вукі загарчав. Цей шум пройшов через усю Захару. Вона вдруге побачила, як блищать його зуби, яскраво білі різці, і вловила подих чогось дикого або від хутра або від дихання, а потім зробила крок назад. «Вам потрібно це?» – сказала вона і повернулась до хана. «Обом!» – той похитав головою. Ну, вуки не дуже люблять голки, я теж». «Я лікарка?» «Так, але, можливо, вам потрібно попрацювати над цим вашим лікарняним етикетом». Він глянув на шприц у руці. Або медицина під дулом бластера стала стандартною робочою процедурою імперії? Це лише запобіжний захід. Ми не можемо дозволити собі стояти і обговорювати це. Занадто багато людей вже померло. Послухайте, док, сказав хан і замовк. Побачивши його погляд, Захара озирнулась. І зрозуміла, хан дивиться на витягнуту ногу, що виступала з-за рогу. Ногу одного з охоронців, чиї тіла вона переступила, щоб дістатись сюди. Він витягнув шию далі, і вона зрозуміла. Хан побачив деякі інші трупи. Коли ж він вперився у неї очами, виклик його його виразі обличчя зник і замінився чимось іншим. Не страхом, але свого роду гострим усвідомленням того, що він опинився у глухому куті. Він кинув погляд на Чубаку. Той принюхався до повітря і видав з себе низький, неспокійний звук «трагх». Погоджуюсь, сказав хан і неохоче звернувся до Захари. «Я не в захваті від цього, док». «Будь ласка», – сказала вона. «Вам це потрібно». Без слів хан підтягнув рукав. Лікарка зрозуміла, що не може триматись за гвинтівку і лікувати його одночасно. Тому відклала зброю і відкинула з камери позаду, в коридор. Потім взяла руку, протерла її і ткнула голкою. Хан здригнувся, коли вона натиснула на поршень. «Це ж тестований препарат!» «Насправді, ти перший пацієнт!» Очі Хана розширились. «Що?» «Розслабся, як дихання!» Скажу тобі через хвилину, якщо я, звичайно, не помру. Захара намагалась не виказувати хвилювання своїм обличчям. Вона беззаперечно довіряла аналізу брухту і тому антивірусу, що він виробив. І це не означало, що не виникло похибок в виготовленні. Та й ніхто не знав, як саме буде взаємодіяти препарат з унікальним хімічним складом людини. А що він зробить з абсолютно іншим видом, нелюдським. Є альтернатива дозволити чубаці заразитись, і лікарка зовсім не була впевнена, що антивірус щось змінить у той момент. Вона повернулась до вуки. Твоя черга. Чубака витягнув руку. Знайти вену у вукі завжди виклик, але лікарка відчула одну під густим хутром і вставила голку. Той загарчав, але не поворухнувся. «От, і от тепер...» Раптово Вуки закричав, тому що перше, що відчув, це біль інших. Він прийшов звідусіль й одразу. Поранені голоси накинулись з усіх боків. Чуй не знав, що це все означає. Тільки розумів, що на борту сталося щось погане. І тепер це теж відбувалось всередині нього. У якомусь жахливому сенсі Чубака відчував, що став частиною хвороби, співучасником невимовних злочинів через ін'єкцію, яку йому зробила жінка. Це все було живим, і повзло через нього. Жива сіра річ піднялась по його руці до плеча, до горла. Хвороба цокала своїм язиком і шепотіла». Це все ти зробив. Ти і є мною. Але чи дійсно він це все зробив? Чи дійсно він поранив усіх цих людей? Ні, це неправда. І лікарка його не отруїла, а ввела ліки. Тоді чому все так сильно болить? І чому він усе ще чув, як інші кричать? Це все заблокувало йому нюх. Але слух загострився. Голоси кричали... Більше не благали, а звинувачували в невимовних звірствах. І коли Вуки подивився вниз на свої лапи, то побачив, що з них стікає кров, у той час як сильний і солоний присмак заповнював його рот. Хвороба оселилась в ньому, і вона хотіла їсти. Він голосніше загарчав і спробував подумки змусити це зникнути. Але хвороба вже засіла занадто глибоко, вона полетіла до його пам'яті і змусила згадати деталі, про які він забув на майже 200 років. Він чув старі пісні з Кашиїка, бачив обличчя старого Атінчікчука, Колабоу, його улюблену Малу. Їхні обличчя змінювались, танули, розтягувались. Роти перекривали дивні, зневажливі посмішки. На нього дивився батько з палаючими очима, ніби видивлявся сором, який намагався приховати син. Вони знали, ким він став з хворобою всередині, і що та змусить його зробити. Усі ті вуки в його спогадах знали, що він буде розривати тіла». І ласувати гарячими нутрощами, запихати м'ясо у свій рот, навіть не жуючи, поневолений хворобою і її апетитом. Вони розуміли, що ця хвороба не може насититись, що вона хоче продовжувати вбивати і їсти, допоки не залишиться нічого, окрім крові, яку можна злизати з холодних дюрасталевих підлог. Обличчя у його думках постійно повторювали. Це справжня пісня дня життя. Пісня. Їсти, вбивати, їсти й вбивати. Він закричав, що це не так, переглушив у своїй власній свідомості ці голоси і відчув, як хвороба покидає його. Він був вдячний за можливість сховатись, втекти від неї. Захара відійшла назад, інстинктивно пригинаючись і підіймаючи обидві руки, щоб захиститись. Чубака викинув лапу на осліп. В ній усе ще стирчав шприц. Голка пролетіла через камеру, як погано кинутий дротик влучила в стіну і зникла десь у тіні. – Аго, впрителю, полегше! – втрутився хан і потягнувся до вуки. – Чуй, це просто… Чубака обернувся до нього з повним горлом виття. Хан смикнувся, нахмурився і подивився на Захару. «Що ти з ним зробила?» «Нічого. Я вколола йому теж ще й тобі. Можливо, твої ліки працюють інакше для його виду. Ти коли-небудь про це думала?» Він подивився назад на Чубаку. Але Вуки, здається, перестав його впізнавати. Він здавався збентеженим, наляканим, Готовим атакувати будь-яку загрозу, яку відчував. Дикий сморід, який Захара відчувала, раніше повернувся. Він став сильнішим, майже нестерпним. Ніби якась залоза агресії всередині вук'є почала вивергати жорстокі гормони через його мозок. Він постійно тихо гарчав. А потім вона помітила набряк. Він вже впливав на його горло, змушуючи те роздуватись. Виходить, що це гарчання насправді серія задушених подихів. «Що це?» – запитав хан. «Що відбувається з його шиєю?» Захара не відповіла. Вона не могла скласти докупи власні думки, тому що всередині неї усе кричало, що вона знайшла останніх живих на борту баржі тільки щоб допомогти хворобі, стати ще більш ефективною. Вона зібралась, відкинула страх і почала продумувати варіанти. Якимсь чином препарат або послабив імунітет вуки до патогену, або сама хвороба стала більш агресивною в останні кілька годин, скоротивши свій інкубаційний час з годин до хвилин. В будь-якому випадку, чує впав на коліна і схопився руками за голову. Він почав хитатись вперед і назад, за серією жахливих булькаючих стогонів. А коли він знову підняв голову з монументальним зусиллям, лікарка побачила, що лють слиною стікає з його пащі, але це лише побічний ефект. Його погляд задурманювався, величезні плечі обвисли, піддаючись гравітації. Нарешті все тіло впало обличчям вниз, на підлогу. Лікарка присіла навпочіпки. «Допоможи мені перевернути!» «Що? Навіщо?» «Просто допоможи!» Хан схопив чубаку за плече. Захара застегна. І разом вони перекинули вуки на спину. Вона поклала свою руку за його волохату голову, вниз, під шию, і припідняла. «Знайди приц! «Ага, ні в якому разі. Ти не вколиш йому ще краплі цієї речовини. Хочеш, щоб твій друг жив? Отже, шукай чортів шприц!» Хан усе це обдумував секунду, а потім кинувся в дальній кут камери, бурмочучи щось собі підніс. Захара розуміла, що прямо зараз величезна частина порятунку життя вукі це змусити хана повірити їй. Якщо він не повірить, якщо спробує втрутитись, то їй не вдасться нічого зробити. Тільки влаштувати чубаці – комфортну смерть. Хан повернувся мить по тому зі шприцом у руці. «Я сподіваюся ти...» Лікарка одразу ж схопила його, виплюснула останній препарат і нахилила голову чубаки назад, намацуючи забиті дихальні шляхи. Обережно, уникаючи артеріальних проходів, вона вставила порожній шприц, відчула клацання, коли знайшла кишеню з рідиною і потягла за поршень. «Дроїд таке не зробить», – подумала вона. «Жоден дроїд у Всесвіті на таке неспроможний. І, ймовірно, з поважних причин». Рожево-сіра рідина наповнила циліндр шприца, Хан нічого не сказав. Але вона почула, коли він важко ковтнув. Захара спорожнила шприц та вставила його назад. Знову набрала рідину. Після трьох повних шприців набряк почав спадати. Крик у голові чуї, став голоснішим. «Я всередині тебе», – прошепотіла хвороба. «І ти співатимеш пісні, яких я тебе навчу». «Пісні про те, що потрібно вбивати й їсти. Ти співатимеш їх, доки я живу всередині тебе. Поки я голодна, а я завжди голодна, ти будеш співати мої пісні». «Так», – погодився Чубака. Його думки вишукались, як іноді робили, коли він думав про речі дуже серйозно. «Так, ти всередині мене». «Я вдихнув тебе, коли відкрились двері в язниці, так само як і Хан, і ти змусила його кашляти і задихатись. Але потім прийшла лікарка. Хвороба почала лютувати, але він більше не чув криків, лише відчуття, як щось падає з його грудей. Він знову задихав. Горло зменшилось» дозволяючи обережно пройти повітрю. Зір теж прояснився, дозволивши йому побачити хана і лікарку, що стояли над ним, їхні занепокоєні обличчя. Справжні пісні дня життя до нього поверталась сила рідного світу. Чубака присів, але не спробував заговорити. Він ще не довіряв своєму голосу. Він кинув оком вниз, на руки. Ті були чистими. Полегшення впало на нього, ніби він повернувся додому до облич, які впізнали і вітали його. Більше не було крику. Всередині його душі залишилась лише музика. «Спокійно!» – Захара розкрила пакет з пов'язками і клеєм, і спробувала, як могла, обробити крихітний отвір – який вона залишила на його горлі. Лікарка не могла бачити крізь хутро, але її пальці інстинктивно намацали, де потрібна штука знаходиться. «Нам доведеться прибрати це, як тільки зможемо. Як ти почуваєшся?» Чубака видав хриплий крик, потім голосніший. «Аго, впрителю, ти в порядку?» запитав хан, і коли Чуй видав швидке ревіння, то повернувся до Захари. «Леді, тобі дуже пощастило!» «Сподіваюсь, нам усім пощастило. Якщо цей препарат дійсно спрацював, то ви обидвоє повинні бути захищені». Вони допомогли Вукі піднятися на ноги. Процес, який потребував сил обох. Хан уважно спостерігав за другом, готуючись до повторного нападу, але, здавалось, Вукі тримався. «Як думаєш, зможеш ходити?» – запитав він. Чубака ще раз коротенько прогорчав. «Гаразд, гаразд, забудь моє питання!» «Турболіфт назад, в тій стороні!» – сказала Захара, вказуючи закут. «Ми можемо повернутися, тільки обережно треба обходити ті...» Вона замовкла. «А що сталося з трупами? З мертвими охоронцями?» Захара кліпнула очима, дивлячись на підлогу, де лежали розкидані тіла. Вони всі їх бачили, але трупи тепер зникли. «Можливо, вони не померли?» – із сумнівом сказав хан. «Але я їх оглянула». «Отже, хтось тут був і перемістив їх. Я не знаю, дроїди, техніки або де інше». Він подивився на лікарку. «З якої причини ми взагалі це обговорюємо?» Захара задумалась. Вона гадала, чи, можливо, 2 1 B прийшов, щоб зустрітись з нею і перемістив трупи. Але в цьому не мало жодного сенсу. Адже їхня зброя теж зникла, включаючи той бластер, який був у неї. А ще лікарці здалося, що вона чує, як скрипить якийсь самоактивований сервопривід. Різкий писк, і от вона підскочила, налякавшись. І раптом зрозуміла, що хан мав рацію. Вони повинні забиратись звідси, зараз. «Турболіфт там», – сказала вона. Хан і Чуй послідували за нею. І невдовзі підіймаючись, він запитав. «Куди ми прямуємо?» «До медпункту. Я повинна поговорити з Брухтом». «А хто такий Брухт?» «Хірургічний дроїд». «Повне ім'я Металобрухт? Тому що він безкорисний?» «Так. Витрачає місце, витрачає сили». Вона знизила плечима, трохи розслабившись, коли вони покинули той вологий нижній коридор. «Я назвала його так в якості жарта, і просто прижилося». «А він сам не проти?» «Він вважає, що це комплімент». Сказала лікарка і, знизавши плечима, зрозуміла, що це правда. Хан підскочив, коли ліфт досяг рівня лазарету і зупинився. Захара пам'ятала коридор, засипаний роздутими трупами охоронців і штурмовиків, які померли в черзі до лазарету. Десятки. Вони іноді прилипали один до одного рідиною, яку відкашлювали. Запах теж мав би посилитись. Вона очікувала, що Хан скаже щось. Можливо, прикриє рота і постоїть якусь мить, сприймаючи усе це так, як вона, коли вперше побачила. Ліфт зупинився, двері розчахнулись. Захара приготувалась до шоку і, визернувши, відчула здивування і паніку, яка пробіжала крізь неї, Швидку і різку, змушуючи ноги, відчувати себе свинцевими і слабкими одночасно. Жодного тіла не було. Розділ 21. Вони прокинулись. Хан і Чуї пішли за Захарою по коридору без розмов. Він був не в захваті від того, що відбувалося, і від того, як лікарка постійно озиралась через плече. «Вона була гарненькою», – визнавав хан. Але страх не прикрашав її обличчя. І вона дещо приховувала. З його досвіду жінки і секрети змішувались лише для того, щоб утворити щось вибухонебезпечне. «То як далеко?» – запитав він. Вона не відповіла, навіть не подивилась на нього – Просто підняла руку, що означало або замовкни, або зупинись, або й те, й інше. Хан розвернувся, щоб подивитись на чуї, гадаючи, як довго вони повинні терпіти таке відношення. А ще думав про те, скільки часу пройшло з тих пір, як їх закинули до одиночних камер. Імперці взяли на абордаж тисячолітній сокіл і конфіскували корабель з вантажем. Шатл перевіз їх сюди, на цю баржу. Просто ще одна пара анонімних контрабандистів, на яких галактиці було байдуже. І от ніби кінець, тільки хан спробував втекти кількома днями раніше під час добре зрежисированого бунту в їдальні. Він вдарив охоронця, чуй кинув штурмовика через стіл, а далі темрява. Чорнюча, темрява. В одинарній він провів більшу частину свого часу, роздумуючи про те, що буде далі. Хто, якщо, звичайно, такий індивід існує, зможе звільнити їх з чуї? Друзів у контрабандиста було небагато, а тих, хто ризикнув би шиєю заради хана, не існувало. Вперше він почав задаватись питанням чи судилось йому з чуї провести залишок життя в якійсь тісній, погано освітленій в'язниці? Доктор попереду перестала йти. Розвернулась і зазирнула у відкриті двері. Хоча хан ніколи не був тут раніше, він все ж здогадався, що далі медвід сік. Він пройшов поруч з нею і зазирнув всередину. Потім кинув погляд назад на доктора. По виразу обличчя Захари, контрабандист здогадався, що там в лазареті щось змінилось. Скоріш за все, її здивувало те, що усі койки були порожніми. Усе медичне обладнання, монітори і насоси для ліків були активними. Блимали і цвірінькали, але крапельниці, трубки і інші шнури звисали вільно стікаючи рідкими ліками в калюжі. Простерадла й ковдри були перекрученим безладом, заплямованим потом і кров'ю. Хан зрозумів, що напружився від такої тиші, і правою рукою несвідомо почав намацувати бластер на кобурі. Контрабандист зітхнув, глибоко вдихнув, видихнув і заспокоївся. «Так, тут у тебе жваво!» Сказав він. Лікарка похитала головою. Лазарет був набитий, коли я його покидала. Без образдок. Але, можливо, хвороба впливає і на тебе. Ви не розумієте. Всі померли. Двадцять або тридцять. Охоронці ув'язнені, плюс трупи на підлогах. Я б не залишила їх тут, якби могла допомогти. А де твій дроїд? Я не знаю. Вона покликала голосніше. «Брухт!» Два-один-бі не відповів. Хан і Чуй обійшли жінку з боків, обдивляючись ряди порожніх ліжок. Чуй загарчав. Хан пробурмотів «Так, я теж». Переступив через закривавлений лікарняний халат, який виглядав так, ніби його розірвали навпіл. А потім подивився на Захару. «Припускаємо, ти маєш рацію. І усі померли. Як нам звідси вибиратись?» «Ну, у нас є зоряний руйнівник». Хан похитав головою, впевнений, що не розчув. «Е, вибач?» «Над нами. Вочевидь, покинутий корабель. Баржа пристикувалась до нього, щоб пошукати запчастини. Ось тоді все пішло шкареберть. Я не знаю, чи команді вдалося відремонтувати двигуни, тому що...» «Тож ти хочеш сказати, ця хвороба прийшла з руйнівника?» Вона кивнула. І тобі не здається, що треба триматись подалі від того місця? Захара не відповіла. Лише нагнулась, щоб вивчити плямистий слід від крові під одним з ліжок. Вона потяглась і доторкнулася до дечого. Хан не міг сказати до чого і повільно витягла це на огляд. «Ну що там?» – запитав він, а потім витріщився. Людська рука відірвана силою. Кістки перед плечем тріснули, та й напевно були побиті якимсь тупим предметом. Два з п'яти пальців відсутні, вирвані з суглобами. Захара обдивилась це без особливих емоцій. Це рука охоронця, сказала вона. А ти звідки знаєш? Вона вказала на перстень початку. Імперська академія. Вона акуратно поклала руку на підлогу. Та впала з м'яким стукотом. Позаду, з іншого ряду, долинуло гарчання чубаки. «Е, док?» «Здається, ми його знайшли». Захара подивилась. І як тільки вона це зробила, то зрозуміла, що якоюсь маленькою частинкою своєї душі вона очікувала саме такого результату. З того моменту, як прийшла до камер одиночного утримання і не знайшла там брухта. 2-1-Бі лежав роздертий на частини по усій підлозі. Його руки, ноги і голова були розчавлені. тулуб побитий. Панель мерехтіла мляво, безладно. Він усе ще намагався говорити, видаючи спотворені звуки через вокабулятор. Доктор... «Коді!» – сказав він. «Брухт, що сталося?» «Мені шкода. Я розробляв новий тестовий зразок. Усе було чудово. Вам він потрібен?» «Брухт, послухай!» – сказала вона, сідаючи поруч з дроїдом. «Пацієнти, тіла! Куди вони зникли «Е-е-е, послухай, док!» – сказав хан позаду. «Давай звідси забиратись, га?» «Мені моторошно!» «Ану тихіше!» Сказала вона, не озираючись, дивлячись на дроїда. «Трупи, брухт! Хто їх забрав?» «Мені шкода! Нічого не залишилось!» «Мені шкода! Я намагався!» «Два-один-бі» клацнув. Щось заіскрилось і забрязкало всередині нього. «Треба підтримувати священну клятву. Він зупинився, гикнув і нарешті почав відповідати. Сталась дивовижна річ. «Вони справжні, дива!» «Дива!» А потім щось у нього перемкнуло. І він закричав «Вони прокинулись!» Далі ще один клац, різкий, після якого Дроїд продовжив говорити густо й мляво. «Вони...» Просто їдять. Що? Запчастини у тулубі дроїда знову замерехтіли. Але він більше нічого не сказав. Хлопці, сказала Захара, розвертаючись до хана з Чубакою. Ви вмієте ремонтувати дроїдів? Але тих двох не було. Розділ 22. Зустріч. Літери, надряпані на стіні, були написані дельфініанською, але Тріх здогадувався, що це означає. «Банда обличчя, тримайтесь подалі, данина кров'ю!» «Ти, може, розслабишся?» – запитав Київ. Міс помер, та й всі вони теж. Від цих слів Тріх не почав почуватись краще. Спочатку трупи лякали його, але не бачити їх... Це дещо гірше. Їм не траплялись більше мертві ув'язнені з тих пір, як Сарторіс відігнав їх від рятувальної капсули. Вони йшли впоперек через адміністративний рівень, відповідно до плану Кейла. Спочатку вони йшли прихованим маршрутом по вузьким проходам, поруч з трубопроводами всередині стін. Але тепер вийшли у залу. І хлопець почав гадати, чому не має жодного тіла. «Так, потримай!» Кейл передав йому бластери. «Так, от воно!» Він зняв панель зі стіни, запхав руку всередину і витягнув пару силових блоків. «Там, де тато залишив!» Запхавши руку глибше, він намацав щось і витягнув ще один бластер. «Так, ти бери цей!» «Але я не хочу!» «Я не питав, чи хочеш». Тріх зрозумів. Брат має рацію. Незалежно від того, що там їх переслідувало, зброя знадобиться. Він вставив силовий блок в зброю та клацнув. І одразу ж спробував бластер кудись прилаштувати. Хоча куди? На в'язничній уніформі. І одразу ж згадав слова батька. «Коли у тебе є бластер...» «Усе інші справи стають другорядними». Кейл махнув вперед, на доріжку. «Так, давай шукати іншу рятувальну капсулу». «А звідки ти знаєш, що є інша?» «Тому що вона нам дуже потрібна». Тріх похитав головою. «Чудова логіка, батько пишався б. Я серйозно питаю». «Серйозно?» «Серйозно імперці будують усе симетрично. Вони недостатньо креативні, щоб зробити щось інше. Отже, якщо є одна рятувальна капсула, то має бути й інша. На тому ж місці, тільки в протилежному боці. Старший знизав плечима. Я не знаю, що тобі ще сказати?» Тріх кивнув. Йому більше сподобалось перше пояснення. Через 15 хвилин Кейл вигукнув. Вони досягли протилежної сторони адміністративного рівня баржі. А я що тобі сказав? Капсула виглядала точно так само, як та, яку забрав Сарторіс. Тріх гадав, як активувати її баскодів запуску, але не хотів руйнувати ентузіазм Кейла. Приємно бачити посмішку брата. Тріх підійшов і, притуливши обличчя до ілюмінатора, спробував зазирнути всередину капсули а потім відчув, як хвиля холоду проходить по ньому, і швидко обернувся. Хтось йшов по залу. Не уява, точно ні. Кейл це теж почув. Це стало зрозуміло з обличчя брата. Вони обидва почули гарчання, яке ставало голоснішим. Коли хто б це не був, завертав за ріг. «Стій за мною!» Пробурмотів Кейл, підіймаючи обидва бластери до рівня грудей. «Якщо щось трапиться, спочатку стріляй, а потім тікай. Зрозумів?» «Стривай!» – сказав молодший, вовтузячись з пістолетом. «Де перемикач оглушення?» Кейл щось ще прошепотів, але тріх ледве розчув слова через биття власного серця. Він зрозумів. Що вперше в житті йому доведеться стріляти в когось із бластера, і все залежить від того, наскільки добре він використає зброю. Якщо це охоронець, можливо, їм доведеться його вбити. Ось чому він не хотів тримати зброю, але це здавалось не мало значення зараз, тому що за кута вийшов чоловік в помаранчевій формі ув'язнення. З ним поруч був Вукі. Анусій, стій!» – прокричав Кейл. Коли незнайомець і іншопланетянин побачили їх, то зупинились. Але ніхто, здавалось, з них особливо не здивувався. Чоловік підняв руки, а вуки загарчав голосніше, згорбившись. Він виглядав так, ніби ще не виключав напад, як можливу відповідь. «Спокійно, хлопче! Опусти бластери!» «Ні в якому разі!» Кейл похитав головою. «Що ви тут робите?» Очі Хана перейшли на рятувальну капсулу. «Здається, ми шукаємо одне й те ж. Там місця не вистачить для всіх. Тож чому б тобі з другом не повернутись і не піти туди, звідки ви прийшли?» «А ви що, хлопці, брати?» Хан не поворушився, але переключив свою увагу на тріга. Кусочки його рота склались в дивну посмішку». «Криву, але справжню. Ти коли-небудь користувався чимось цього?» Тріх не зрозумів, сказав чоловік про бластер чи про капсулу, тому просто кивнув. «Звичайно. Ну, я б побився об заклад. Давай, хлопче, віддавай зброю!» Витягнувши обидві руки з невимушеною кривою посмішкою, чоловік зробив крок до них, ніби вже вирішив, як усе відбудеться. І що це лише питання часу? «Ще один крок, і я вистрілю!» – крикнув Кейл голосом, який зламався в кінці. Але до того часу вже було занадто пізно. І він, і тріх дивились на чоловіка, коли повинні були дивитись на його напарника. Вокі легко перекрив відстань між ними, врізався в Кейла, збив його з ніг, і обидві бластерні гвинтівки з гуркотом впали на підлогу. Величезна волохата нога зачепила тріга в бік. Той почув власний крик і відчув, як повітря покинуло його, ніби усе повітря висмоктав вакуум. Він впав, тримаючи руку біля боку, і зрозумів, що впустив і свою зброю, яка якимсь чином вже матеріалізувалась в руці чоловіка. Вуки тримав бластерних гвинтівки і тріг відчув. Як останній залишок надії стікає з нього, як брудна вода в душі. Що взагалі переконало їх, що вони зможуть протистояти парі злочинців, яким нічого втрачати. Тим часом чоловік підійшов до капсули. «Хлопці, ми б залюбки взяли вас із собою, але, як ви зазначили, простір нині в дефіциті. Отож...» «Ви не покинете цей корабель», – долинув ще один голос. Тріх озирнувся і побачив жінку. Знадобилась мить, щоб зрозуміти, що це лікарка Коді, медичний офіцер очищення. Він не бачив її з того дня, як помер батько. Але тепер її гарне обличчя, зазвичай усміхнене, виглядало сірим і безжиттєвим. Ніби постаріло на 20 років з того часу, як вони востаннє бачились. Навіть її голос змінився». Йому бракувало легкого, приємного відтінку іронії, який він чув раніше. «Той тон, типу, я працюю на імперській тюремній баржі, наскільки гірше все може бути!» Тепер голос лікарки був втомленим і сповненим покори. «Ти що маєш на увазі?» «Оближ», – сказала Коді, знизавши плечима. «Спробуй зайти всередину». Чоловік потягнув люк рятувальної капсули, але він не відчинився. «А звідки ти знала, що він закритий?» Захара вказала на постійний блимаючий червоний напис «Система безпеки активована» біля люка капсули. Тріх також не помічав його до цього моменту. «Він заблокований». «То як там увійти?» «Ну, можна перезавантажити систему на станції пілотів». Лікарка повернулась до Вуки. «І досить махати бластерами, га? Я не думаю, що ви боїтесь пари підлітків». «Агов! Це вони навели на нас зброю!» Запротестував Хан, і Вуки видав суперечливий верескливий відгук. Але обидвоє опустили зброю. «Пілотна станція знаходиться прямо над нами. Я вгорі подивлюсь, як розблокувати капсулу». «Ну тоді, чую я, підемо з тобою вгору». «Подивимось двигуни!» Хан кинув оком на братів. «А ви, дітлахи, приєднайтесь! Ми залишимось тут!» Сказав Кейл. «Будемо вартувати!» Хан знизав плечима. «Як забажаєш?» «Що?» Тріх поглянув на старшого брата, невпевнений, але відчув, як Кейл внизу, м'яко, але сильно, стиснув його руку. «Тримай!» Захара передала трігу гукомлінг. «Я сповіщу, коли відкрию, щоб ви могли перевірити, перш ніж ми повернемось. А повернемось ми, як тільки зможемо». «Залиште нам бластери», – хан пирхнув. «Ага, зараз». «Оближ, ти можеш залишити один?» Хан кинув погляд на Чуї. «Ти хочеш сказати, щоб я віддав свій?» Вукі просто продовжував дивитись на нього у відповідь. Ну гаразд, пробурмотів хан, кидаючи зброю до Кейла. Тримай, хлопче, постарайся не відстрелити собі ногу. Кейл опіймав бластер і кивнув. Хан, Чубака і Захара почали йти. Лікарко Коді, запитав тріх. Та зупинилась, озирнулась. Хтось вижив, крім нас? Здається, ні, відповіла вона. І він міг сказати по виразу її обличчя, що лікарка очікувала іншого запитання. Лише коли вони пішли, він зрозумів, про що повинен був запитати. Що сталося з усіма мертвими тілами? Кінець 22-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.